39. fejezet 1913 Ahogy a hajózási társaság növelte bevételeit, Hanna egyre elővigyázatlanabb lett. A külföldi üzlettársaknak szánt leveleket egyenesen Brumenes úrként írta alá, és amikor előző év szeptemberében a DS Visborg tulajdonosai lettek, olyan tolakodó rámenőséggel szállt fel a régi teherhajóra,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 nagy nehezen belebújt a ruhába. Nem tudta megállni mosoly nélkül, reménytelenül festő tükörképe látványát. A zöld, apró virágmintás szövet túlságosan feszült a hasán. Jösz! hangzott fel Hanna kiáltása a lépcső aljáról. Jövök! felelte is a lépcsőhöz sietett. Melant kisasszony is odalentált a folyosón, és egyenesen felbámult rá.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 Alet elmesélte, hogy most már Alet Andersennek hívják, három felnőtt gyermeke és négy unokája van otthon Stavangerben, és most éppen látogatóban jár az egyik nővérénél, Johannénál, aki ma már a rossz ebő asszony nevet viseli. És maga kérdezte. Én sajnos hajadon maradtam, felelte Berta, de mosolygott közben.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 A jósnő egy asztal mögött ült. Egy csésze kávézott, egy pakli és egy halom gyerekrajz volt előtte kis kartonkártyákon. Az arca előtti sötét, de kissé szakad fátyoltól eltekintve, színes régi múdi ruhát viselt. Tessék, foglaljanak helyet, intett. Mindketten egy-egy alacsony zsámolyra ereszkedtek. Először a fizettséget